بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها دا سورۃ سورہ زلزال دا د قران په ترتیب کې یو کم سلام دین نه نه وي او په نزول کې دریم نویده 93 وی تریانوے نمبر سورت دی پس دا سورت دا نازل شوئے دعوت دا, دا دی سورت دا تخوی پی اخروی قربت دا دا دی چمخ کی نعمت رسالت دا ذکرو ندلت تخوی پی اخرویو ارکی دویم دا ری کی دا گو ذکر شو نودلتا وردتا خویف ورقی بسا قیمت پرازی کیا دی صورت کی احوال دا قیمت بیانی گی دا درم مضمون دے دا سلورم مضمون دے اس بات و سا ذکر دا قیمت ایزازو الزلت اللہ ورزو کالج وو جوړ کولي دام زکه په چرقه و لور سره دا غټ والی د زلزلې ته اشاره ده او د قامت نمک په بدادس زلزلی راځي سوره حج کې ذمرا غټه زلزلې به یوم ترونه ته ته زالو کل امور ذاتنا مر ذات او اخرجت الارض واسقالها او راو باباسی دام زکاس قالها بوجون اقبل ام زکا که جدن نکومی دي دی بوجون مڈی دا, دا با طول روزی دازل زلبا د قیامت تراتلو نه کی او مراد دام زکی نا دولمانی مانا که کنوزا ها و موتا ها او مڈی نو وقال الانسانو بوئی دا انسان مالا ها. څو ژوندم زګلرا یو مې دین په دغوروت باندې توحد وسو خبره بایاني به د امزګه حالات خپل بيان ربک او حالا زګه چې ستاره رب دیتا حکم کړ دې الله ورته لیک ننن بسمه کا حالات بیانې مټې کې ستعجب خبره غوننه چې انسان وې چې مالا هدل سو شو وحالط بدا باهنه یاو مې دن په دغه ورځ تورن ناسو کوه بغیر ځخ خلق اشتات انډله ډلې ډلې جدا جدا بین له روانه مالو شو خدل شي دو تا ملونه د دوه سمیا مل مسقال ذره تن پس شاجه عمل کړي مقدار د یو زری باندې خیر یاره هو دا بوغینی دلرام و میا مل او چا عملو کم اسقال ازر رت ان پا مقدار د یوی زر ری شر رن دا بادائی نانو یر رو نو دے با دا اوم ہوئی نی خواهو دا ټول دا ٹول انسان ته او خود علیش علماؤ لکلنی چه با دے دوارو آیاتونو کی ترغیب ده نیکای تا او ډیر والی د یاري ورکول تا او د پاداینه د بچی دوه په مې عمل مسقال ذره تن کوم ترغیب نه کوي تا او مسقال ذره شر شرن کوم ترغیب دی کوي چې بد سلوکای چې امرونه ته خود لیکیږي نو نیک کارونه وککن د قران څلور مقاصد توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان بلاخرت نو دا یو یو صورت کې یو یو مضمون به انکر او ذکر د قیامت د زلزلې او ملاقات د انسان خپل اعمالونو سره دا دې صورت امتیاز دی بسم الله الرحمن الرحیم والعدیات ضحا فالمونیات قدحا فالمغیرات صبحا صورت العدیات تامکه صورت نه په قران ترتیب کې سلم نه پس د سورې زلزال نه او په نزول کې دا 10 لسم صورت ده پس د سورې العصر نه نازل شوې ده دا واده صورت زجر ده د جن نه نه کې لل ته سبب دنیا سره محبتې نو سږر دې او محبت ته دنیا اوهانات ته دنیا بایانيږي مخکې صورت کې تخويف او ربط نو دلته کې ولا سږر ور کوي زمداري مخکې تذکرې د قیامت او شو نودل د تشجیه لپاره د قطال چې جنگ وکړي د پاره د اخرت غن دي شرط کې زجر ورکی خود دې وضاحت په یو مثال کوي زجر دعو دا داوادا د دا جته بیمارې نو مراد څه سبب د مرض څه دی دیولی بیمار دی نو علاج څه دی جوړی کی واپس مراد څه نه ان انسان له رب هی لکنوت زړه الله نه شکرې کوي ناشکرې کوي دا د بیماری دا نو دا ولی بیمار دی سبب څه وانه له حب الغير له شديد دا مال سره ډیره مینا ده نو علاج به سي دا نه ده شديد مرګ اچي که په علامو اذا ډېرما په قبر مرګ ديات کين درد پره علاج دي بسم الله الرحمن الرحيم او د دې و یو مثال سرا مثال دا دی چه کمشی دونه دا اللہ تابی دی کمشی دونه چه اللہ ستا تابی کر دی خلاف نکنی ستا تابی داره ای که اخت دی لکه آسون او گورا اغو دا گرنی چې دغه زمان مالک دی و دیمون لخورا کرا کئی دستا دا پار اغو هور تا دانگی ستاسو غو بار غو د دشمن ګڼه ته دانګي ته ګټو کوم ځکه باندې هغه منډي وای نو چې ستا کوم <سلام> تعبیر هغه ستا تابداری کوي او ته زما باندې ته زما تابداری نه کوي تنه شکرې کوي ان الانسان لربیه لکنود اولا دیا ته زبها غوا دیا غاسو نه منډي وون کې چا کوي ته شي داو صبح شداعوده آتش شنیږی غوازونه تراخی دی نفل مور یا تد قضا پس غواد یا غا سونا ته ور وستون کې له دوه قضا غندخ پوخ پلونا دا سپه ته اعلان دی را غوسپن لګولی راغه جکاله د ګټو پمزه کبن کېټو منه منډه وین او غنه اورخی نفل مغیرات صبح پس غواد یا عمله کوون کې اسونا پدوشمن باندې سوحان کو اخذه صباح کې منډ وي فاصرنا به نقم نور او چتیدو په ديخ په سره دوړه فوستن به جمع نور ان دو په ټولي د دشمن کې د دشمن په منځ کې ګڼه کې راځيږي متا ګورا الله تعالی تابې کړه دې نو څنګه تابې روانه اوین نلنسه نل ربي ه لیکنو ود با درې وړ پدې غوا دي چې یقیناً دا انسان د خپل رب نه شکرای او یقیناً دی پدې دی شکرای باندې لشهید غواوم دی دا دې نه شکرای خپل پته اوم ده وانه له حب الخير له شدید او یقیناً دا دا دی د مینه د مال کې له شدید ډیر زیات څاغ دې ځانور په څه نو د دنیا په محبت کې اخته راځي حدیث کی رضی نے علیہ السلام ہوئی کافر په پتا سودا سره پوند شي لکه خلک چې د استرخان ته را پوند شي ار سو ورته لاسونه وګدي ډوډا یې غستو غرام نو صحابيه مونږ بلګيو نبی علیہ السلام نه دومره ډیر به چې دریاب دزګ نه بوم ډیر هه تاسو کې وګواهن بيماري پیدا شي صحابی ورطوی واحن سده بی واحن دا ده چه حب و دنیا و کراهی و تلموت ده دنیا سر بمینه او مرگ بدا تباد اخکاری نو دغا زمانه پای سره چه مرگ نمانی نو هغه بیا ټول کوشش ده دنیا د پاری که حب و دنیا و کراهی و او چې دغا و اخراغه دل این الله من صدور عدوه کم المحاوه اللہ بستاو دشمن در زرنا ستاسو اغیر او باسی او خواب در کافر و در مسلمان پر نم بند نقبل بچیو در کول چه غلش شبار مسلمان ناغلن او از دنیا کافر پر مسلمان بند را چر رازی کن داولی زکر کار پاتې شده عقیده بعدی شوی عملونه بد شو ان الانسان الی ربی حیلک انو نو افلا عالم آیت پوانا دیم ازا بو سرم آفی القبور با غصر با غواق بننیم چه پورتا با کلیشا غصر جی پا قبرونو کی دیم و خصو لما پی صدور او کارا با کلیشا غرازونا جی پا سنو کی دیم نو مرگ نا پس با بیا پورتا کې کن باز باد الموت نو اِنَّا رَبَّا هُمْ بِهِمْ یَوْمَيْدِ اللَّهِ خَبِير رفت ده مخلوق پدو بنده یوم ایزن پده اراد لخبیر خا مخا خبردار دهیم اللہ پدو بنده پو ده ارس بورتو اوی دی صورت کی امتیازاتو کی دا صفت دا سون عادیات موریات مغیرات دا یوم امتیاز ده ندوی مرض سبب مرض علاج مرض ها ٹولے پکیتا ذکر کر وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین تیم خودیر زیادت لاغ ما اخوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعاتم القارعات وَمَا عَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَا يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْسَوصِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِنِ الْمَنْفُوشِ دا صورت صورت القارع دیں دا مکی صورت دیں ترتیب کې دا ایک نمبر صورت دیں یو سل یو د پاس سل ایک, ایک. او په نزول کې دا دیرشم نمبر سورت تے پس دا سورت قریش نه نازل شوئے دے دا دی سورت تخویف تے ربت ما قبل سرداد اے چه مخ کی سورت کے زجر او چه اندال انسان لکنود. کنل انسان له رب هی لکنوت د دې الله نه شکر ده نو دې صورت کې تخويف ذکر کړي خلاص دا چې موږ د قیامت هبتونه ذکر کړل حنودل ته کې دو ډلې بیانې یوې ډلې ته بشارت ور کوي اي یوې ډلې ته تخويف ور نحل قاریہ قاریہ په مانہ د ټنګولو دے او دانوم دے د قیامت نحل قاریہ تو اغروز ټنګون کې مل قاریہ سشان دے د اغروز ټنګون کې نوما در کمل قاریہ شش پوکتا لرمل قاریہ چ قاریہ ششې دا څنګهونکي روز صدا دلته غره ما درکه ما هي په کارو خو بیاي ظاهر راوړ د پزید زمير منګ دا عربو کلام کې قاعده ده دا چې دویم ځل خبره ذکر کیږي نو بیا یې څر نہ راوړي خو دلته ظاهر راوړ دې دغه عظمت شام د پارا نو القارعه آفت راتلون کېګ نه چې په به افتونه را شي نو ځکه د د قاریوي یا غګونه به با تنګې په د غګونو کېاک کرسار خیي یا په د غور ی کوونو نسووشي به خلک کل فره چې موسوس په شان دغه په تنګانو خورو ورو نوته کوونو جبال وشي به د المنفوش پښان دا غوړې رنگداري خوريشي معلوم چوغټ دي شلې پهولې کی وای لوزي وای لوزي ریزره ریزي کیګ وین ځانان به قیامت پر دغه سره پاسي نو فهمه منځه کولت نواظینو په ساهه چا چې درون شو تولدا عمل ده دا فهوه فی آنی شده رازوی احنو جون خوشحاله کهیم موازین یا خو مراد ته تل ده سقولت موازینو چه درون شد تل ده, ده یا موازین نمراد موزون ده تللشیوی عملون ده ده ده با خوشحاله و اما من خفت موازینو آغا سوک چه سپک تول ده عمل نه ده, ده. نوفه موه حاويه نو زید د دو سيدو ته د هاويه مقام دي حاويه ورته وه موره ده د مور ورته راټره د و جنویل نه چې لکه څنګه چې سره مور ته رازي او دا د جمع کې دوی د انسان فنو جانم بدو ټکاني ګا وما درا کما یاسی شپوه گتال را جسده دا حویه نارون حامیه دا غورده گرم تا دی پا امتیازاتو کیا القاریا تو ملقاریا نو دویم امتیاز کال فراش المبسوس نو درہم امتیاز کالعین المنفوش سلورم امتیاز امو هاویه هاویه دا جانم یو طبقه دا نو دلتا اغنمم ذکر کر دی بسم الله الرحمن الرحیم وَاِلُ لِكُلِّهُ مَزَتٍ لُو مَزَاب دا سورة د دا دی دلتا کی لیکن مالگر میں مبراوری وَاِلُ لِكُلِّهُ مَزَتٍ لُو مَزَاب سورة الو ما کی صورت ده یو سل او په نزول کې دا د ودیرشم صورت ده پس د صورت هسرنا فص د صورت هسرنا نازل دا فص د صورت کرامتن نازل شوی ده و نزول کې 32 نمبر د پس سورې قیامت نه داواد دې صورت زجر دې رب د دانې مکه سره چې مکه ذکر د سلور اصول وو شو نذلته ذکر د سلور او صابو قبيحو کوي چې دا غینه بچی دل پکار دي ما که اوصاف حسنو بدلته اوصاف کبهه بیانې خلاصای دو خبرې دي یو خبره زجر ورکی په اوصافو کې بهاو نو دویم بیا ته خوې وخرې دي وایلن تبعیده و هلاکت ده او ویل وادن په جهنم په جانم کې او کاند راځه ته ویل وی او ما زو دې دوارو معنی دا عیب لګول یو شړې باندې بدنامي لګول تهمت لګول خو فرق ده نه چې هماز دا غاېب ته وې چې دا په سترګو منه عیب لګي همزه همزه هغه غاېب ته وې چې هغه په وینا سره او له مازه هغه غاېب ته وې چې هغه په فیل سره خلو ورته بوسې سترګې وې ودې ته له مازه وې داړه او یوګ او مقصود پا دی که تنقیص دی ده خلقو نوائلون تبای دا حلاکت دے لکل لهم د اللومزا لګون کې د لگا لګون کې دا هر عیب لگا ان کی دپارا هر عیب لټون ان, ان, ان, ان کے گن دا یاو سی فتوال ابت ذکر که هم زت اللومزا نو دویم داریں چال لذی جمعا مالا ہوا عاد دادا جمعکی دے مال لارا نو عاد دادا ہو بیا د ماری دے لارا مال دیر ای کان نیح سبو مالا ہوا اخلا دا دیو گمان کئی چه دادا مال گنی اخلا دا داب آمین شو ساتی دلارا کلا دا سه نه که لیخ اخلا دا مانا دا چې د به جنت تبوزی زکه مې شړ جونغه په جنت کې کا نه يحسب ذي غومان کې جهنم له اوخلدا چې دد اعمال دا بده جنت بوزي خل نه دا سره کریم د ځینې چې کېدلې لاون بزن نه د وګور زولې چې په الحطمه هغه ماته کې زېکم حطمه دا مبالغه څنګه ډیر ماته اون کې نو را کمل خطو ماته سشی پوکړلې چې هوتما صدا نار الله علم قضا دا غور د الله دې بل کړې شوې نه التی تطول ولل افهان دا غور دې چې خیجی په ژوندونه باندې ان ها علیه صدتون یقینا دا اور په دوه بند جوخ کړلې شي فی احمد محمد دا پښتون دنګو دنګو کې دیوالونه د اور دی نوستانی او پیلری هم دوور دی چتی هم دوور زمکه هم دوور دا دی صورت کې د دی صورت امتیازاتو که هم عزت ازتن لوم دا دا, دا دی امتیاز دی لا بزنن فی الخطوه ما دائی بل امتیاز دی تد تولیو علی الاف ایده بزرمان ام بل امتیاز دیں پ آممې اومد د ده دا امتیاز نار الله دا د جانم بل نوم دیکن دا جانم د طبقو یو نم خو دی غرانې کریم دلته او ترتیب شروع کوي چې د مسلمان انسان ګن دشمنانی یو دشمن هغه دی چاغه به غب لګي چوغلیبه کوي بدله منطاببه کوي پاغ به بد نامې لګئ نو الله دی صورت کې د دغه دشمن بدی به که نبی اسلامه چې په لارې ته نو کاافو به سټ کې روزې وولی که نه حاض لدي به اصلله رسسوله دغه پ غمبر دی با نو کله به په خوې خبره کوله کله به پهستر په جب و شارې کوله یو بلاب نوال لګول له مازه د لومازه ثبيه وحلاکت د دار هاي بلټون کی زپاره لومازه چيستر کې وهن کې د اشاره کې اون کې د پوسټر کو دا یو دښمن ذکر کا